Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa siy'ati a'malina Man yahdihi allahu falamudilla lah Wa man yudlil falahadiyya lah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'la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 Wa kulla dhalalatin finnar Ikhwati fillah, rahimakumullah Para pendengar Radio Raja yang berbahagia InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali Pelajaran Bahasa Arab kita Yang mana sudah kita baca bersama-sama Dan kita kerjakan latihannya sampai halaman sembilan atau tepatnya Ad-Darsul Awal sudah kita selesaikan. Akan tapi kami ingatkan kembali kepada para pendengar. Bahwa penting sekali untuk mengulang kembali pelajaran di rumah masing-masing. Kemurajaah akan mengembalikan e, maklumat yang pernah kita pelajari. Sehingga dengan murajaah ini atau mengulang pelajaran di rumah. Insyaallah antum dapat mengikuti pembelajaran kita dengan baik dan ana tekankan sekali lagi pentingnya merajah ini. Diharapkan setiap kali kita bertemu tidak ada lagi yang menanyakan tentang mufrodat atau kosakata yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Abdonya begitu, baiknya begitu, sehingga setiap pertemuan antum uh, semakin bertambah mufrodat, semakin banyak hafalan dan ini nanti akan uh, manfaatnya kembali ke antum sendiri, insyaallah. Sehingga sekali lagi, penting untuk merojah dan mengurang pelajaran di rumah. Ikhwanifillah, a'azakumullahi wabarakatuh, menurut beberapa masukan daripada pendengar, baik yang sampai kepada kami secara langsung mengenai pembelajaran Bahasa Arab ini, eh, perlu, kiranya perlu diulang kembali, tentang man hadha, man hadha. Man hada? Man siapa hada ini? Man hada? Siapa ini? Tayib, isma'an istami' sekarang istami' dengarkan. Unzur ila al-kitab wastami' jayyidan. Lihat ke buku dan dengarkan baik-baik. Istami' jayyidan, dengarkan baik-baik. Man, hadha. Man hadha. hada? Man tabib. hada? Hadza tabib. Hadza tabibun. Hada tabibun di bawahnya antum lihat. Man hada man hada hada polibun hada polibun antum lihat di sampingnya sekarang di atasnya man hada hada waladun hada waladun a hada waladun a hada waladun, Ahadha waladun. لا هذا رجل لا هذا رجل طيب ما هذا ما هذا هذا مسجد هذا مسجد من هذا من هذا هذا تاجر هذا تاجر هذا كلب هذا كلب ا هذا كلب ا هذا كلب لا هذا قط لا هذا قط هذا حمار هذا حمار ا هذا حمار ا هذا حمار لا هذا حصان لا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 Mendapatkan ma Ma apa? Kata tanya untuk menanyakan benda Kita mendapatkan tambahan man Man hadah Man kata tanya untuk menunjukkan siapa? Orang Man hadah Sehingga tidak terbalik Ma untuk benda Man untuk orang Man hadah Siapa ini? Anda melihat di bawahnya Man hadah Man hadza. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Antum lihat gambar tabibun gambar di sebelahnya. Dokter. Hadza tabibun ini dokter. Lalu di bawahnya antum lihat man hadza. Man hadza. Hadza talibun. Hadza talibun. Antum lihat ini talibun maknanya artinya murid. Hadza talibun maknanya ini murid Antum lihat sebelahnya sekarang man hadza man hadza hadza waladun hadza waladun waladun antum bisa lihat waladun artinya anak kecil hadza waladun ini anak kecil Ah hadza waladun. Waladun. waladun ah hadza waladun a mudah-mudahan para pendengar dan juga ikhwan yang ada di studio. Masih ingat makna A. A. makna mana A. Apa arti A? A artinya apakah? A-hada waladun. Apakah ini waladun? Anak kecil. Antum lihat gambarnya. Orang sudah tua dengan memegang tongkat. Jawabannya. La-hada rojulun. La-hada rojulun. Tidak. Ini rojulun. Apa makna rojulun? Orang dewasa. Orang dewasa. Taib. Baik. Antum lihat halaman 8. Mahada Mahada Hada ma hadza? masjidun. Masjidun insyaallah bukan hal yang asing bagi kita masjidun. Man hada Hadza tajirun. Hadza tajirun. Antum lihat di sini. Penulis buku ini seakan-akan menghendak ingin membedakan menjelaskan perbedaan antara antara ma dengan man. Diletakkan secara bergandengan. Mahada Hada masjidun. Lalu setelah itu. Man hadha. Hadha tajirun. Hmm. Ma yang di atas untuk menanyakan benda. Man. Man hadha. Siapa ini? Untuk menunjukkan. Menanyakan orang. Hadha tajirun. Tajirun artinya. Pedagang. Hadha tajirun. Ini. Pedagang. <coughs> Baik. Kita lanjutkan. Hadha kalbun. Kalbun. Anda boleh lihat gambarnya. masyaAllah, Gambar ini sangat membantu kita. Kalau seandainya. Uh, tidak ada yang menjelaskan makna kalbun. Untuk bisa mengira ngira Di sebelahnya ada gambar anjing. Hatha kalbun. Ini anjing. Hatha kalbun. Hatha kalbun. Apakah ini anjing? La. Hatha kittun. La. Hatha kittun. Mana mana kittun, ikhwan? Yang di studio? Kittun, kucing. Baik. Hatha himarun. Himarun. Hmm, himar. Mana mana himar di sini? Antubat gambarnya? Ya. Uh, Uh, keledai. Keledai apa? Keledai. Keledai. Jangan sampai terbalik. Hatha himarun. Ini. Keledai. Ahatha himarun. Ahatha himarun. Ah. Apakah? Hatha ini himarun. Keledai. Apakah ini keledai? La. Hatha hisanun. Tidak. Ini hisanun. Kuda. Kuda. kuda. La. Hatha hisanun. Tidak. Ini kuda. Hisanun. Wahai Hada, Wahai Hada, dan apa ini? Hada Jamalun, Hada Jamalun. Ini unta. Taib, Taib. Al-An, uh, Insya Allah antem faham, paham semua, Insya Allah. Taib, kita menaburkan para ikhwan yang sedang mendengarkan radio juga paham uh, penjelasan tadi. Taib, uh, Al-An, sekarang istem ya. Summa karir, istami', summa karir, dengarkan lalu ikuti sama-sama. Hai hey, ya akhwan. Bagi antum yang ada di rumah, silakan ikuti Man hadza? Man hadza. Man hadza? Man hadza. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Ma ya Apa makna tabibun, Apa makna tabib? Doktor Dokter. Iya, santum. Man hadza? Manhaa? Manhaa? Manhaa? هذا طالبٌ هذا طالبٌ هذا طالبٌ هذا طالبٌ ما معنا طالبٌ يا اخوان? Apa makna talibun? Talib murid. Ah santum. Jadi. Atas setelah sebelahnya? Manhaa? Manhaa? Manhaa? Manhaa? هذا ولدٌ هذا ولدٌ هذا ولدٌ ما makna wladun ya kawan? Anak kecil. Anak kecil. Ah santum. Ahadza waladun. Ahadza waladun. Antum terjemahkan ah yuda? Ahadza waladun, antum terjemahkan? Apakah Apa? ini orang dewasa? Hadza waladun. Waladun. Apakah ini apakah anak kecil? Taib, apakah ini anak kecil? La hadza rajulun. La hadza rajulun. Ah, baru rajulun maknanya? Orang dewasa. dewasa. dewasa. Taib, alhamdulillah. Taib, kita lanjutkan. Ma hadza? Ma hadza. Hadza masjidun. Hada masjidun. Man hada? Man hada. Hada tajirun. Hada tajirun. Ma'am mana tajirun? Pedagang. Pedagang. Pedagang. Tajirun. Tajir. Taib. Hada kalbun. Hada kalbun. Ahada kalbun. Ahada kalbun. Antun maki. Antun terjemahkan. Ahada kalbun. Apakah ini sekur anjing? Taib. Ahsan. La hada kitun. Tidak ada timun. Antara jemakan akhi, akhir van? Tidak. Ini kucing. Ah Sant. Ada humarun. Ada humarun. Ada humarun. Ada humarun. Mana himar, ya, kawan? Kelidai. Kelidai. Kelidai. Tidak ada hisaan. Tidak ada hisaan. Hisaan. Hisaan. Mana hisaan?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 Kalau Jamal, jelas, wabih. Maknanya, unta. Tapi Kalau Jamal, keindahan. Ha? keindahan. Bagus, bagus, bagus keindahan. Indah. Bagus keindahan. Maka, jangan sampai salah mengucapkan panjang pendeknya. Kita lanjutkan. <tuh> Anda baca dulu. Istamek jahiran. Doarkan baik-baik. La tu karir. Tidak perlu diikuti. Istamek jahiran, la tu karir. Ma hadha. Ma hadha. Hadha dikun. Hadha dikun. dikun. Ma mana dikun, ya khuan? Antum lihat gambarnya. Dikun. Ma mana dikun? Dik. Ayam jago. Ayam jago. Ayam, jago. Ayam, jantan. Ayam, jantan. Ayam jantan. Ayam jantan. Man hadha. Man hadha. Hadha mudarris. Hadha mudarrisun. Mudarrisun. Antara mengetahui, ma mana mudarrisun, ya khuan? Guru. Ha? Guru. guru. Mudarrisun artinya? Guru. guru. Ustad, guru, pengajar. Ahadha qamiesun. Aha, the commission, commission, mana komision? Nah, Mufradat ini sudah kita bahas pada halaman sebelumnya. Dan anak minta uh, jangan seperti antum tiap ketemu jadi tilmi dan jadi tiap hari atau murid baru. Ketemu hari ini murid baru, nanti minggu depan ketemu lagi kita antum seakan-akan murid baru lagi. Tidak. Mufradat yang sudah kita hafal, yang sudah kita baca, afwan, yang sudah kita baca, yang sudah kita pahami, tolong diingat-ingat. Dan sekali lagi anak tekankan pentingnya murojaah agar mengingat terus. هذا قميص لا هذا منديل منديل انت bisa tebak apa ah, ma, ma makna منديل يا اخوان sabutan sabutan ah, ah santem la hada mandil tayib al'an istami' karir para ikhwan eh, di studio dan juga para pendengar istami' dengarkan thumma karir kemudian diikuti sama-sama hayya eh, ikhwan ma hada ma, ma hada hada dikun hada dikun hada dikun <الكس> من هذا رجل. من هذا؟ من هذا؟ من هذا؟ من هذا؟ هذا مدرس. هذا مدرس. هذا مدرس. هذا مدرس. هذا مدرس أهذا, قميص؟ أهذا, قميص؟ أهذا قميص؟ أهذا قميص؟ أهذا قميص؟ أهذا قميص؟ لا. لا. لا. لا. لا, لا هذا منديل. Min La, هذا من La, هذا من ديل. La, هذا من ديل. kita ulang kembali dari awal. Buka kembali halaman tujuh. Iftah safa sabah. Iftah buka safa halaman sabah tujuh. Kita ulang dari awal lagi. Semua para pendengar mau pun yang di studio, istimewa semua kalian dengar lagi ikuti sama-sama. Ini penting. Melatih apa namanya tadi anda dilatih mendengar, sekarang dilatih untuk mengucapkan. Ini penting Jangan malu-malu ikhwan yang ada di rumah Atau ikhwan studio Untuk mengeluarkan suaranya Taib Man hadha Man hadha Man hadha Man hadha Hadha tabibun Hadha tabibun Hadha tabibun Hadha tabibun Man hadha Man hadha Hadha talibun Hadha talibun Hadha talibun Hadha talibun Ta Ta Ta-ta-ta-ta Taip Man hadha Man hadha Hadha waladun Hadha waladun Tha-tha Hadha Hadha Taip Ahadha waladun Ahadha waladun La hadha rajulun La hadha rajulun Taip Kita teruskan Ma hadha ما هذا هذا مسجد هذا مسجد من هذا من هذا هذا, هذا تاجر هذا تاجر هذا كلب هذا كلب اها هذا كلب اها هذا كلب؟, كلب لا هذا قط لا هذا قط لا هذا قط لا هذا قط هذا حمار هذا حمار هذا حمار هذا حمار أهذا حمار أهذا حمار لا هذا حصان لا هذا حصان لا هذا حصان لا هذا حصان وما هذا وما هذا وما هذا وما هذا هذا, <تصفيق> جميل؟ هذا, جميل؟ هذا جميل؟ جمل هذا جمل هذا جمل هذا جمل ما معنى جمل يا إخوان أنت طيب ما هذا ما هذا أليه تلامنت تسعة سبعين إفتتاح صفات تسعة بُكَى الْحَلَامَةُ التَّسْمِيْلَنَ مَا هَذَا مَا هَذَا <سؤال> هَذَا دِيْكُنْ هَذَا دِيْكُنْ مَنْ هَذَا مَنْ, <سؤال> هذا؟, من هَذَا هَذَا مُدَرِّسٌ هَذَا مُدَرِّسٌ هَذَا مُدَرِّسٌ هَذَا مُدَرِّسٌ أَهَذَا قَمِيصٌ أَهَذَا قَمِيصٌ <سؤال> La hada mendilun. La hada mendilun. Baik, tadi bahasan tu jayat. Uh, mungkin kita buka api untuk para pendengar bagi yang ingin ikut. Bagi para pendengar yang ingin mencoba untuk uh, membaca naskah dialog ini, untuk bisa menghubungi di 8236543. Kita akan set pernah penyatakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. warahmatullahi Dengan siapa, di mana? Dari asal kongkroma Jati. Kongkroma Jati, ya. Silakan, dari halaman yang ke 3 ya. Iya, Bapak tadi punya bukunya, Pak ya? Insyaallah. Alhamdulillah, Tayib. Uh, saya baca oleh Bapak ikuti, Pak. Iya. Tayib istami' summa karir, dengarkan lalu ikuti. Man hadza? Man hadza? Ha, man hadza? Man hadza? Hadza tabibun. Hadza tabibun. Ta, ta, -tah. ta. Ta, tabibun. Ta tabibun, tabibun. Tabibun. Tabibun. Ahsanta. Man hadha? Man talibun. Hadha talibun. Man hadha? Man waladun. Hadha waladun. mana waladun, Pak? mana uh, waladun? Anak kecil. Anak kecil. Ah waladun. Ah waladun. Terjemahkan dulu, Pak. mana ah waladun? Apakah ini anak kecil? Alhamdulillah. La hadha rajulun. La hadha rajulun. Terjemahkan, Pak. Bukan Ini orang dewasa Masya Allah Maa haada? Maa haada? haada? masjidun Haada masjidun Man haada? Man haada? Haada tajirun Haada tajirun Haada tajirun Haada tajirun Ah, sant Haada kalbun Haada kalbun Ah, haada kalbun? Ah, haada kalbun? Laa, haada kitun Laa, haada kitun هذا حمار هذا حمار حمار حمار maa mana حمار bah kaladai ahadha حمار ahadha himar ahadha himar ahadha himar laa haadha hissan laa haadha hissan ma hissan <manah> hissan taip maa mana hissan bah kuda kuda taip wa <huda>, maa ini ada. Ini Jamalun Ini Jamalun Baik, cukup, cukup. Tai, oh, tai. Cukup. Afwan. Iya. Jutek baik. Jangan kenaangkat kembali. Sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dari mana? Dengan siapa? Iya, Iya. Lah. Assalamualaikum, Mi. Assalamualaikum Iya, di mana nih alamatnya? Dengan siapa? Puri mutiara. Bekasi uh, ya, Mi? Ah, iya. Iya. Silakan. Baik. Uh, punya bukunya Mi? Iya, ada. Baik. Baik. Hmm. Ya. Baik, kalauan استمع استمعي، استمعن ثم كرري. ثمكرري استمعي ثم كرري. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ هذا ديكٌ. هذا ديكٌ. هذا ديكٌ. هذا ديكٌ. من هذا؟ من هذا؟ من هذا؟ من هذا؟ هذا مدرسٌ. هذا مدرسٌ. هذا مدرسٌ. هذا مدرسٌ. ما من Guru, Guru jaya itu, sant. Aha, the commission. Aha, the commission. Mana mana commission? Commission Kemeja Kemaja. La, hada mindirun. La, hada mindirun. Tapi, muntas. Alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih. Cikgu Umi. Ya. Jazakallah <coughs> khair. Ya, yeah, makasih kasih. Selamat. Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kita masih menerima satu penutupan kembali di belakang Umi kita dari Mutiara. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan uh. siapa? Di mana, Umi? Dari Eba di Pondok Kopi. Oh, iya. Ibu Eba, baik. Ya. Pondok Kopi. Baik, Ibu Eba, ada bukunya, Bu? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Istami, istami ayi sumakari, dengarkan kemudian ikuti. Iya. Man hadza? Man hadza. Man hadza? Man hadha? Hadha tabibun. هذا طبيب طبيب جيد من هذا من هذا هذا طالب هذا طالب هذا طالب هذا طالب ط طالب طالب طيب من هذا من هذا هذا ولد هذا ولد هذا ولد Wala Aha,za waladun. Aha,za waladun. Aha,za waladun. Aha,za waladun. Aha,za waladun. La,ha,za La. rojulun. La,ha,za rojulun. Okay, La. bu. Eba, saya ingin tanya beberapa hal bu. Bisa bu ya? Tobi ibun. Ma Mana nak bu? Tobi ibun. Tobi ibun. Ah, mananya apa bu? Ma Mana? A Dokter ya. Dokter, masyaallah itu. Talibun. Talibun sebentar. Uh, ah. siswa, siswa perempuan. Siswa, uh, siswa perempuan? Bukan, Bu. Talibun siswa laki-laki. Oh, iya, siswa murid laki-laki. Iya. Iya, bagus tadi baru pertama. Alhamdulillah Ustadz. tidak masalah Bu, alhamdulillah. Memang Ada gitu, Bu. pertanyaan sedikit Ustaz, boleh? <laughs> Dibuka? Baik. Iya. Heeh. Saya ingin tanya. Iya, berkaitan Oleh. bahasa Arab, Bu ya. Berkaitan Kenapa? berkaitan dengan bahasa Arab ini kan? Iya, betul. Ya. Saya ingin tanya eh uh, kalau kita menggunakan man terus sama haza yeah. terus pakai ahaja yeah. yeah. itu untuk apa aja di penggunaannya untuk... terima kasih ustaz baik baik ya baik, yeah. uh, baik. Uh, dijawab dulu man tadi yang saya jelaskan man man hadza siapa ini berarti ini ingin bertanya tentang seseorang ya ah uh, man man, man hadza hadza ahmad misalnya atau hadza usman tidak boleh kita manhada atau hadahimarun, tidak nah, tentu. Hahimarun tentu ini salah. Tidak menanyakan benda atau tidak menanyakan Man, ini hanya untuk khusus orang manusia. Yeah. Tadi ahada, ahada waladun, apakah ini? Apakah ahada ini bisa dipakai untuk apa saja, bu? Ahada waladun, apakah ini hmm. anak kecil? Ahada kita misalnya, apakah ini buku atau ahada uh, himarun? Apakah ini kredit. Bisa untuk binatang, bisa untuk Uh, manusia bisa untuk benda mati. Bisa, Bu. Ahada. Ah, Bebas. Lalu terakhir yang mana, Bu, tadi? Yang pertanyaan ketiga? Ahada. Langsung saja. Oh, ahada. Ha oh, iya, ahada ini oh, kata tunjuk. Inat, artinya ini. Bisa untuk orang. Ahada Ahmad, misalnya. Bisa oh, untuk benda mati. Ahada Kitabun, misalnya. Bisa okay. juga untuk untuk binatang. Ahada Kitabun. Hmm, bisa, oh, Ibu Hebat. Jadi, maaf Ustaz, salah. <coughs> kata tunjuk gitu ya Ustaz. Iya, artinya ini. Untuk betul, bisa untuk binatang, bis, benda atau betul, manusia. Betul. Betul. Betul. Terima kasih banyak Sama -sama. Ustaz. Alhamdulillah nyambung. Asalamualaikum As Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kena khair kepada ibu-ibu di Pondokopi. Kita lanjutkan ke mana Ustaz? Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke tamrin. Latihan. Iqra waktub. Iqra waktub. Iqra artinya mana hu? Bacalah. Waktu dan tulislah Antum yang punya buku di rumah Bisa nanti uh, Antum uh, pindahkan ke buku tulis Antum tulis Mahada. Dan ana sarankan kalau bisa Antum beri harokat Antum beri harokat sendiri Ini memang sengaja uh, Di latihan ini tidak diberi harokat sama sekali Agar melatih Antum bagaimana cara membacanya Walaupun tanpa harokat Antum bisa baca dan juga Antum Dilatih kalau bisa setelah itu ditulis Dengan harokat Sehingga antum nanti dapat dua manfaat besar, Alhamdulillah. Baik. Anda baca, Anda akhraq. Istamik jiran, dengarkan baik-baik. <coughs> ma haza. Ma haza. Haza qalamun. Haza qalamun. Nah, qalamun, mufurrut ini sudah kita bahas sebelumnya di halaman sebelumnya. Masih ingat, eh, kawan? Qalamun. Pulpen. Yeah. Haza kalbun. Haza kalbun. Man haza. Man haza. Man haza. هذا طبيب، هذا طبيب، هذا جمل، هذا جمل، أهذا كلب، أهذا كلب، لا هذا كبت، لا هذا كبت، أهذا ديكن، أهذا ديكن، نعم، نعم. أ هذا حصان؟ أ هذا حصان؟ لا هذا حمار؟ لا هذا حمار؟ هذا من ديل؟ هذا من ديل؟ أ هذا ولد؟ أ هذا ولد؟ نعم نعم من هذا؟ من هذا؟ هذا رجل؟ Hada rajulun. Taib. Ya, insya Allah semua mufraud yang ada di e, latin ini semuanya sudah kita bahas. Agar tidak lupa ikhwan. Antum yang punya buku tidak mengapa. Antum nulis maknanya di sebelah atau di bawah kalimatnya itu. Tidak masalah buku Antum banyak tulisan-tulisan. Agar nanti ketika meraja Antum ingat maknanya. Sehingga Antum membaca dengan pemahaman. Baca dengan pemahaman. Sehingga ketika meraja Antum ingat e, makna kalabun, makna himarun, apa makna rajulun. Sehingga. Ketika pertemuan akan datang, jika Antum merajah sebelumnya, pada pertemuan akan datang, InsyaAllah Antum ingat semua mufradat yang sudah kita pernah pelajari. Taib. Taib al-an. Sekarang, istame' kepada Ikhwan di studio dan juga para pendengar. Istame' thum makarid. Kita Antum dengarkan kemudian kita baca sama-sama. Ma'adha? Ma'adha? Ma'adha? Ma'adha? Ma Hada kolamun. Hada kolamun. Hada kolamun. Hada kolamun. Hada kolamun. Hada kalbun. hada kalbun Hada kalbun Hada kalbun Hada kalbun Ma mana kalbun ya kawan? Anjing Taib Man hadah? Man hadah? Hada tabibun Hada qabibun Hada tabibun Hada qabibun Sekali lagi kita lapih to nya To To To Ti Ti Ti Ti Ah Anak bilang ti Ti Bukan ti Ti Ti Ti To To Ti Ti Ti Ti Tu Pak, oh. tabibun, tabibun, Ahsantum Hada jamalun, hada jamalun. A hada kelbun, a hada kelbun. La hada kitun, la hada kitun. Ah, begitu ya di belakang kalimat kitun, kaaf ta kitun bukan kitun, tapi kitun Ta Sekali lagi, ya kan? La hada kitun, la hada kitun. Ma mana mana kit ya kan? Kucing, kucing, Ahsantum أ هذا ديكون؟ أ هذا ديكون؟ ما مانا ديكون؟ أيو. أيام، أيام أبان أيام بتنان أم جantan؟ أم نعم. هيا أي هي أخوان نعم. نعم. نعم. نعم. أ هذا حصان؟ أ هذا حصان؟ لا هذا حمار؟ لا هذا حمار؟ هذا من دير؟ هذا من دير؟ هذا من ديلٌ. هذا من دير؟ هذا من ولد؟ أهذا ولد؟ أهذا ولد؟ أهذا ولد؟ نعم نعم نعم, نعم. من, هذا؟ من هذا؟ من هذا؟ من هذا؟ من هذا؟ هذا رجل؟ هذا رجل؟ هذا رجل؟ هذا رجل؟ طيب أنا مين تا إخوان في الاستوديو؟ أنتم يا أخي؟ لا بول. أنتم أهل واحد؟ كابال؟ إكره؟ ما هذا؟ ما شاء الله. هذا قلم؟ نعم.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 Haha min diliun. Ma mana min diliun? Uh, Sabutan. Ahsan. Ahaa. Uh, Haha. Walaun? Naa. Man haa? Haha. Rujudan. Haha. Rujud. Ma mana rujudan? Aa. Uh, orang dewasa. Tapi ahsan. Tapi pantai antalam an, yah yuda. Follow. Ikrah. Baca. Bahasa. Haha. Kalun. Naa. Uh, Haha. Uh, Kalun. Aa. Antum intonasinya coba diulang sekali lagi. Haha. Kalun. Muntals. من هذا؟ هذا طبيب طيب هذا هذا جمل نعم أهذا قلب نعم لا هذا كت نعم أهذا ديك نعم أهذا عص أهذا حصان حصان أهذا حصان نعم لا هذا Hamarun. Aha, ha. baik sekali lagi coba, berlangsir lagi, akhi. La. La. Hada himarun. Hada himarun. Hada himarun. Baik, baik. Hmm. Hada min. Hada min diilun. Hada min diilun. Hada min diilun. Baik. Anto berlangsir lagi intonasinya sekali lagi, akhi. Hada min diilun. Baik. Aha. Aha. Waladun. Naam. Mana ha, Sekali lagi. Hadha. Hadha rojulun. Hadha rojulun. Hadha rojulun. Sekali lagi, uh, antum ketika baca, uh, bayangkan maknanya sambil memahami maknanya. Antum. tidak mengapa antum yang uh, menulis maknanya di sebelahnya itu lebih baik sehingga nanti ketika murojaah antum ingat makna-maknanya. Tayyib, boleh dibuka? Para banger atau fotan? Ibu ya, janten yang baru bergabung bersama kami. Kita akan terima telpon dari para pendengar. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana Pak? Di Dari Pak biji tuwaringin di situ. Masyaallah. Silakan, pada... Baik. Pak. Baik. Nana punya bukunya Pak Nana? Ada insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Tamrin, latihan. Tamrinun. Ana baca, Bapak, da, bapak ikuti. Baik. Istami, ثم dengarkan lalu ikuti. Ma haza Ma haza Haza qalamun. Haza qalamun. Hada kalbun, hada kalbun. Man hada, man hada. Hada tabibun, hada tabibun. Hada jamalun, hada jamalun. Macamana jamalun? Unta. Unta kau. Aha hada kalbun, aha hada kalbun. La hada kipun, la hada kipun. Kau. Macamana kipun pak? Kucing. Kucing. Aha hada diikun, aha hada diikun. Macamana diikun Ayam jantan Baik Bapak teruskan baca pak 6. Ahada ikonun Naam Jahid Lahada La imarun Mumtaz Hada mindilun Sekali lagi pak Hada Hada mindilun Baik Dha Dha Dha Baik Sekirakan pak Stamir teruskan Ahada waladun Naam Naam Man haada. hada Hada rajulun Hada rajulun Baik Bapak pernah belajar bahasa Rasulunya pak Ah, belum Ustaz Belum pernah Bagaimana Pak? Lambat atau terlalu cepat atau bagaimana Pak Jodohan kita ini? Eh, agak terlalu cepat juga. Agak terlalu cepat ya. Kita akan kurang sedikit ya. Syukur Pak Dizawah, ya. Ya, Ada sedikit pintaan, <coughs> ya, saya, ya. Itu kalau saya lihat di Quran H ya. Itu tulisannya Ada Di tengahnya ada semacam Apa Tanda baris berdiri itu Di sini langsung berdiri itu bagaimana Ustaz? Ya? Oh iya di, iya di sini sama Pak Di sini baris berdiri juga Hanya Hanya memang seakan-akan tidak ada tanda panjangnya Tapi kalau Bapak lihat harokatnya Yeah. Uh, Faṭaḥa berdiri. Hādhā jadi panjang. Oh sama saja ini. Sama Pak, iya. Ja. Yeah. Baik. Sukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nana, silakan bagi pada pendengar di belakang. Pada Nana kita angkat kembali set. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa di mana, Bu Nani, Pak. Di dapur, ya? Baik. Tayib, Bu Nani ada bukunya, Bu? Ada. ada taya... Bu Nani baca, Bu. Silakan baca. Ikut, Pak. Iya. Hādhā hādhā qalamun. Nah. Hada kalbun. Mama na kalbun bunani? Eh uh, anjing. Anjing. Baik. Hadza. Hadza tabibun. Mama hmm. na tabibun? Eh uh, dokter. Dokter. Hadza jamalun. Nah. Aha hadza kalbun. Lahadza kitbun. Nah, mama na kitbun? Keton kucing. Kucing. Baik. Aha dikun. Naam. Naam, ibu tadi nak semua kalimatnya Bu. Aha dikun naam. Apakah apakah ini Eh, anak eh, apakah ini ayam jantan Ayam jantan jawabannya iya ya. taib silakan botaskan Nah apakah ini kuda Lah, haza himarun Naam Haza mil dilun mm, Nama manadirun sapu tangan, tangan ahsan ahad walad waladun Naam taip. man hadza eh diartikan, ya Pak Eh tak, terus terus Pak terus terus sambungkan Oh iya man haza Haza rajul. Haza rajul. Nama ini ada Iya, Bu Nani, silakan. Eh uh, di sini mudarrisun ya tulisannya. Oh, sebentar saya lihat dulu, Bisa jadi salah ini, Bu. Salah apa namanya? Salah rakat seperti oh, ini ya. Nah, iya. Terus artinya wadih kayak wadih. Wadhih, wau, araf, dho, ha, wadihun artinya jelas. Oh, jelas. Jadi salah kalau Ibu, salah Bapak saya tanya Ha, Wahabun jelas, nah, jawabannya sama. Wahabun jelas. Iya. Sama satu lagi, saat itu ya. kalau dicoret-coret di buku itu kan bukannya kita tambah ini ya, tambah tidak uh, tidak ingin menghafalnya ya. ya. Jadi nyontek terus gitu. Oh Zeiten. begitu. Iya, iya, iya. Amin. Wassalamualaikum. Selamat malam. Jadi sekarang saya terus masukannya ni. Saya. Iya. Saya. Sementara. Ya, kalau ini ketika pada saat ujian, ya mungkin cara bertanggung tidak, tidak Tapi kalau saat kita latihan seperti baca seperti ini, ini tidak masalah, Bu. tidak masalah, Syarla. Terima kasih bagi para pendengar. Silakan kita terima satu penolakan kembali di 8236543. Assalamualaikum. Baik Kita akan kembali sahaja. Selamat. Terima Bagi para pendengar, silakan kita masih punya uh, berikan kesempatan untuk sesi ini. Bagi yang, yang ingin menghubungi di 8236543. Uh, sebelum uh, angkat kembali dari pendengar Ada pertanyaan berkaitan dengan muda di Di sini harokatnya memang di atas cuman ada tasdid oh, Ada banyak yang tidak faham Untuk kalimat halaman iya, iya. 9, 9. Ada muda di sun Itu memang di atas ro cuman di bawah tasdid uh, Memang itu penulisan uh, Jadi ada beberapa bentuk penulisan kasro di sini Bapak dan Ibu para pendengar Uh, jadi ini yang uh, ibu, ibu dan bapak lihat di halaman 9 sudah benar bukan bukan mudar mudar rasun bukan mudar rasun dia kasrah antum melihat bedanya dia di di, di uh, bawah tasdid di bawah tasdid memang yang biasa kita baca dengan mushaf Indonesia atau yang mushaf yang lain atau buku-buku lain bahasa Arab terbitan Indonesia kita temukan kasrahnya di bawah hurufnya Mudah risun kasalnya di bawah rok misalnya. Tapi kalau di sini ini sudah benar, ini tidak salah, tidak salah cetak. Tapi memang beginah bentuk penulisannya tidak masalah. Insyaallah. Baik, kita angkat saja telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. dari Abu Nisa di Cibarusah. Di Cibarusah. Sudah penyiap -penyiap, pak? Uh, punya, bukanya pak? Eh, punya. Kait Abu Nisa? Alhamdulillah. Baik, silakan nah. dibaca. Mahada, hada ha kolamon. Nama. Hada kalbur. Jaid. Man hadza uh, dengarnya ha antum baca ha man hadza ha gitu ha man hadah. ada ha yang seakan-akan kita seperti orang kebersan ha. ha ada ha yang seperti besar Pak ha ha ini yang besar ini yang besar man hadza man Hada ممتاز tabibun ya yeah. hadza jama Jamalun, Haza Jamalun, Haza Jamalun. Muntas. Mana mana Jamalun? Uh, uh, cantik ya. Uh, ja, uh, jamalun, unta pak. Unta, uh, unta. Ya, kalau cantik tadi Jamalun, hmm, bagus, indah. Iya, silakan, pak Abu Risal, kembali, teruskan. Ah Haza Karbon. <coughs> uh, sekali lagi. Ah Haza Kalbun Muntas. La Haza Kitun. Kitun. Aha da Mumtaz Muntaz. Ah, dikun. Ah antum antum ketahuan jawanya ini Di ah. Di, jangan jawanya apa. Ah. Ah, dikun. Jangan tekan bawahnya pak. Aha dikun. Aha dikun. Nah ya taib lah bas Naam Nama. Ah, Aha hisanun. Mumtaz Lah. Aha da Bagus. Asant. Ah, Jadi. Ahada ya. Mendilun Ahada Waladun Naam Man Hada Hada Rajulun taip, taip Anak tanya Abu Nisa Beberapa Mufrodat uh, ma Ma'mana ma Hisanun Hisanun Hi, hi Hisanun Hi sanun kuda. Kuda asan. Ma makna dikun? Eh uh, tikun uh, ayam jantan. Ayam jantan. Paib. Ma makna himarun? Himarun keledai. Keledai asan jait. Barakallahu fik. Cukup. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paib, kita lanjutkan? Eh uh, ad-darsu Kita masuk ke pelajaran baru. Ikwan sekalian, barusan yang kita baca sedikit murojaah. Kita masuk ke ad-darsu pelajaran yang kedua ad-dars pelajaran ad-darsu pelajaran as-sani yang kedua zalika zalika ah, Di halaman sebelumnya kita mempelajari hadza kata tunjuk ini kata tunjuk ismun isyarah kata tunjuk untuk yang dekat lil qarib hadza ismun isyarah lil qarib hadza kata tunjuk untuk benda yang dekat Ah kalau ini zalika ismun isyara lil ba'id kata tunjuk untuk yang jauh zalika itu jauh Istami' jayidan dengarkan baik-baik istami' jayidan antum ya punya bukunya undzur ilal kitab lihat bukunya wastami' jayidan dan dengarkan baik-baik ma zalika ma zalika Dzalika najmun dzalika najmun hadza masjidun wa dzalika baitun antum lihat sudah mulai sedikit dikurangi harakatnya ah ikhwan yang kesulitan membaca silakan diberi harakat biar uh, ke depan bisa kita baca dengan baik hadza masjidun wa dzalika baitun ana ukarrir ana ulang sekali lagi هذا مسجد وذلك بيت طيب هذا حصان وذلك حمار هذا حصان وذلك حمار أذلك كلب لا ذلك كط Azalika kalbun la zalika qittun ma zalika thalik, antum bisa hentikan ma thalik, atau antum lanjutkan ma thalika. tidak masalah zalika sarirun zalika sarirun baik kita baca sekali dari awal kita pahami maknanya sama sama Beberapa mufrodat, beberapa kosakata di sini bukan hal yang baru. Bahkan bisa dikatakan semua mufrodat di sini, Alhamdulillah, bukan mufrodat yang baru. Semua sudah kita pelajari. Tapi tidak apa, kita pahami maknanya sama-sama. Zalika -sama. nah, ya. Nana jelaskan sekali lagi. Zalika ya ismun isyaratul lilba'id. Kata tunjuk untuk uh, yang jauh. Baik yang jauh itu benda mati, atau binatang, atau orang. Kita lihat, ma dhalika, ma dhalika, apa itu, dhalika najmun, dhalika najmun, ma mana najmun ini ya, ikhwan, ah, dia terlihat kecil di sana, ah, karena memang bintang, dhalika najmun, itu bintang, <coughs> kemudian, haza masjid, ini masjid, wa dhalika baytun, dan itu rumah, Masjidnya dekat Maka kita Kita Kita nyatakan Hadha masjidun Menggunakan ismun isyarah Hadha Untuk yang dekat Hadha masjidun Kemudian kalau kita lihat rumahnya jauh Wadhalika baitun Kita pakai menggunakan zalika ismun isyarah Kata tunjuk yang jauh zalika Wadhalika baytun Wa ma Mana wa ya kawan Dan Dan Hadha masjidun Ini masjid Wadhal Wa dan Dzalika baitun itu rumah Hadza hisanun ini ha ah, mana hisan ya ikhwan kuda kuda, kuda. wadzalika himarun wa dan karena kita lihat uh, himarnya jauh dzalika himarun Tayib dzalika kalbun dzalika kalbun antum terjemahkan ah uh, Uh, Fuad Azalika kalbun Ayuda uh, Apakah ini Azalika ah, Kita menggunakan zalika Apakah itu Kalbun Kalbun anjing Taip La Zalika Kittun Tidak Itu kucing Itu kucing Ahsan Ma Zalika Ma Zalika Zalika Sarirun Dzalika sarirun. Mana mana sarirun ya khon? Seperti itu. Seperti itu. Atau orang yang hasan, ah, tu baik. Nah, sain tum? Baik. Baik, sain na fahim tum? Fahim na. Kalau ana tanya fahim tum para pendengar? Baik. Jawab fahim na, kalau paham. Jika tidak paham, maka uh, mudah-mudahan bisa ada waktu nanti untuk menelepon dan menanyakan beberapa hal yang tidak uh, belum dipahami. Baik, alaan sekarang istami' summa karir. Dengarkan kemudian sama-sama kita ikuti. Hayya akhwan. Semuanya. Para di studio maupun para ikhwan dan akhwat yang ada di rumah, pendengar radio raja yang berbahagia. Zalika. Maa zalika. Ma zalika? Ma zalika? Zalika najmun. Zalika najmun. Zalika najmun. Zalika najmun. Hadza masjidun. هذا مسجد، وذلك بيت, وذلك بيت. هذا مسجد، وذلك بيت. هذا مسجد، وذلك بيت. أحسنتم. هذا حصان، هذا حصان. وذلك حمار، وذلك حمار. هذا حصان، وذلك حمار. هذا حصان وذلك حمار ما شاء الله اذالك كلب اذالك كلب؟, كلب لا ذلك قط لا ذلك قط انا دب اذالك كلب لا ذلك قط اذالك كلب لا ذلك قط ما شاء الله ما ذلك Maka dari? Zalik asarirun. Zalik Baik. Baik. Kita akan, akan dari penappon. Bagian teman yang ingin mencoba di 823 8236546. Assalamualaikum. Ya, silakan telah tersambung. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ia ya, assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ia ya, dengan bapak siapa di mana? Dengan bapak Muci. Di mana nih pak? Di narogong pak. Anarogong ah, ya. Pak Ilham Muji. <laughs> Insya Allah. Tep. Pak Ilham, ada bukunya pak? Uh, Monitor. Monitor. Tep. Yeah. Tep. Uh, pak. Sistem sama karib. Dengarkan. Ikuti. Zalika. Zalika. Ma zalika. Ma zalika. Zalika Najmun. Zalika Najmun. Zalika Najmun. Zalika Najmun. Ma Mana Najmun Pak Ilham? Bintang. Bintang. Asal. Hada masjidun Hada masjidun Wadhalika baytun Wadhalika baitun. Hada masjidun Wadhalika baitun. Hada masjidun Wadhalika baitun. Apa beda antara Hada dan Zalika, Pak Ilham? Uh, Hada ini Zalika itu hmm, Hada untuk menda yang dekat Zalika untuk menda yang jauh Ahsan. Hada hisanun هذا خيصون وذالك حمار وذالك حمار طيب أذالك كلب أذالك كلب لا ذالك كط لا ذالك كط ما ذالك ما ذالك ما ذالك ذالك سرير ذالك سرير طيب شكوب قائلهم جزاء الله شكرا, شكرا kita berikan kesempatan kembali pada sesi ini bagi para pendengar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa di mana? Andi di Tbitung. Dengan Adik ah, Andi ya? ya eh. Iya, Adik. Baik. Ah Andi, antum ada bukunya, Akhi? Ada, Ada, Tayib. Uh, kita lihat halaman 10. Ah. Oh. Istami' summa kadz. Dan rekan-rekan ikuti. Zalika. Zalika. Ma zalika? Ma zalika. Zalika najmun ذلك نزل نعم هذا مسجد هذا مسجد وذلك بيت وذلك بيت هذا مسجد وذلك بيت هذا حصان هذا حصان وذلك حمار وذلك حمار هذا حصان وذلك حمار هذا حيوان، وذلك حمار. ما شاء الله. وذلك كلب؟ وذلك كلب. لا ذلك قط؟ لا ذلك قط. وذلك كلب؟ لا ذلك قط. وذلك كلب ولا ذلك قط. ما شاء الله. أحسنت. ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك سرير. ذلك سرير. طيب. Ya, kfi, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Salam. Salam. Waalaikumsalam. alhamdulillah. Waalaikumsalam. terima kasih Zahir. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya berhubung kembali di sesi ini ya di 8236543 bagi para pendengar yang ingin mencoba membaca, silakan. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Aisyah. Oke. Terima kasih. Ummu Alhamdulillah. Tayat dilihat bukunya halaman sepuluh Safa Ashara. Istemie, istemie ini semakar diri. Dengarkan kembali ikuti. Zalika. Zalika. Ma Zalika. Ma Zalika. Zalika Najmun. Zalika Najmun. Zalika Najmun. Zalika Najmun. Ha Masjidun. Ha Zalikah Masjidun. Wa Zalika Beitun. وذلك بيت هذا مسجد وذاك بيت هذا مسجد وذاك بيت ما شاء الله هذا حصان هذا حصان وذاك حمار وذاك حمار أناجب هذا حصان وذاك حمار هذا حصان وذاك حمار أذاك كلب Alaika <San> la zalika qittun la zalika ma zalik ma zalik ma zalika ma zalika zalika sarirun zalika sarirun baik syukran tzaawadahu assalamu warahmatullahi wabarakatuh baik kita lanjutkan masih tersisa beberapa kalimat yang perlu dibaca baik istami' jayidan dararkan baik baik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 Wa dhalika imamun hmm. Kita lihat dari awal Man hadha wa man dhalik Man hadha siapa ini Wa man dhalik Dan siapa itu Jadi penanya ini menunjuk dua orang Yang satu menggunakan hadha Berarti orangnya dekat apa jauh ikhwan? Dekat Lalu yang satu lagi dia dia gunakan man dhalik Berarti orang ini jauh apa dekat? Jauh Jauh ah santum Man hadha wa man dhalikah Lalu dijawab, hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Hadza mudarrisun ini guru ini, pengajar ini ustaz. Wa dzalika imamun. Wa dzalika imamun dan itu imam. Maksudnya imam imam imam salat, bukan nama bukan nama orang imam, bukan. Imam artinya di sini antum lihat gambarnya. Imam salat. Taib, mana yang dekat mana yang jauh? Mana yang dekat ya, kawan? Mudarris Muderis. Yang jauh? Imam. Imam. Ah, santum. Ana baca sekali lagi. Man ada, wa man zalika? Hada muderisun, wa zalika imamun. Faham tu, ya, kawan? Faham. Taib. Taib. Ma zalika, ma zalika. Dzalika hajarun dzalika hajarun hajarun kita lihat maana hajarun sini gambarnya batu dzalika hajarun batu hajarun hadza sukkarun hadza sukkarun wa dzalika labanun wa dzalika labanun maana sukkar ya kawan? Hadza sukkarun. Gula. Ini gula, asantum. Eh, uh, hadza sukkarun, ini gula. Batee gulanya ditunjuk dalam dia jawab dekat. Dekat. dekat. Wa dzalika Dan itu labanun? Susu. Kalau kita mau cari padanan katanya di Indonesia, susu. Walaupun sebenarnya ini susu yang khusus di di Arab, tapi ya kita kita cukup terjemahkan dengan susu. Wa dzalika labanun. Hada sukarun ini gula Wadhalika labanun Dan itu susu Baik Faham tuan ya kawan insya Allah Baik Para pendengar mahu dan paham Baik ala'an sekarang istam ya Dengarkan thumma karir Kemudian ikut sama-sama Jemaatnya ya kawan Man هذا Man هذا Waman ذalika Waman ذalika Anakabung Man هذا Waman ذalika من هذا ومن ذلك هذا مدرس هذا مدرس وذلك, وذلك, وذلك إمام وذلك إمام هذا, إمام هذا مدرس وذلك إمام هذا مدرس وذلك إمام ما ذلك ما ذلك ذلك هجر ذلك حجر ذلك حجر Dahlikah hajarun. Kita menggunakan hak kecil di sini. H hajarun. Taib. Hada sukarun. Hada sukarun. Hada sukarun. Hada sukarun. Wadalikah labanun. Wadalikah labanun. Wadalikah labanun. Wadalikah labanun. Labanun. Labanun. Anda gabung. Hada sukarun. sukarun. Wadalikah la la la la la la labanun. Hala sukarun Wadalika labanan Taib Taib minta, ikhwan Antum baca akhi Fadalah Ridwan Alamah Man hadah Ahsant Wa man zalik Hada mudarrisun Wadalika imam Taib aa. Antum baca tadi zaliknya diputus tidak masalah Tapi uh, coba antum baca lengkap semua Rokatnya dibaca semua Man hadah Wa man zalikah Naam Hada mudarrisun, wadhalika imamun. Muntaz. Ma dhalika, dhalika hajarun. Hada sukarun, wadhalika labanun. Muntaz. Ah, santan. Jidah. Adalah, entah, Yudha. Baca. Man hada, wa man dhalika, Hada mudarrisun, wadhalika imamun. Mudarrisun. Mudarrisun. Baik. Istambil, teruskan. Ma dhalika, dhalika hajarun nah hadha sukarun hadha sukarun hadha sukarun, sukarun. nah wadhalika labanun wadhalika labanun wadhalika labanun, labanun. ahsan tajayib warakallaha fikum baik kita masuk tamrin latihan tamrinun latihan ikra waktub ikra waktub baca lah dan tulislah istamik jaydan dan akan baik-baik Hada sukkarun wadali kalabanun. Untuk melihat di latihan berkali-kali kita lihat tidak menggunakan harokat. Nah, ini memang sengaja. Uh, karena antum dilatih untuk membaca uh, kalimat tanpa harokat. Ini sebenarnya sudah masuk ke dalam apa namanya latihan membaca kitab gundul orang bilang. Nah, ini bermanfaat sekali. Ketika antum sudah lihat di di apa na di pelajarannya antum lihat harokatnya. Nah, di sini sekarang antum dilatih untuk tidak melihat harokatnya. Lalu dilatih bagaimana cara bacanya dan bagaimana cara menulisnya. Hada sukarun wa dhalika labanun. Man dhalika. Man dhalika. Dhalika wazirun. zalika hmm. wazirun. Ada kata baru sini. Mufradah jeridah. Ada kata baru di sini. Mana wazirun? Ah, ha, Kita katakan misalnya waziruddiniyah. Wazir ad diniyah, menteri agama, dan, atau wazir utterbia, wazir utterbia, menteri pendidikan dan seterusnya, wazir menteri. Ada liga kitun, ada kitun, la zalaika kalbun, la zalaika kalbun. Ma'haa da, ma'haa da, haa hajarun. Hada hajarun. Baik. Dan tu di bawahnya ada Al-Kalimatul Jadidah. Al-Kalimatul Jadidah. Al-Kalimat. jamak daripada kalimah. Al-Kalimat. jamak daripada Al-Kalimah. Al-Kalimah tu. Belakangnya tak merbutuh. Al-Kalimah. Uh, maknanya kata. Al-Kalimat. Kata-kata. Al-Jadidah. Yang baru, Al-Jadidah yang baru. Jadi kalau kalimah dalam bahasa Arab bukan kalimah bahasa Indonesia saya bukan. Kalimat atau al-kalimah maknanya kata. Antum lihat di sini ada empat. Imamun, hajarun. Mana hajarun ya, kawan? Batu. Batu. Batu. Sukkarun Gula. Gula. Labanun? Susu. Susu. Susu. Ada satu lagi sebentarnya di sini kata kosakata baru. Antum bisa tebak mana, ya kawan? Wazirun, ah santa Wazirun, itu kalimatnya antu tambahkan lagi. Sekarang ini anda lihat, sekarang ada ruang antara sukun Dengan Labanun, seperti yang sengaja ini Biar anda mesti nulis nanti Wazirun Masya Allah, baik Dibuka foto para pendengar yang ingin bergabung bersama kami Silakan bagi para pendengar, anda bisa menghubungi Di 8236543 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan siapa, Omi, di mana? Dengan Umu Hamad Di mana, Omi? Umu Ahmad Yeah. Di Rawalumbu Di Rawalumbu, betul Muhammad Tarawalumbu, tayyib Om um Muhammad punya bukunya? InsyaAllah punya staf Alhamdulillah, tayyib Kita lihat bukunya di halaman 11, bu, ya? Iya. ya, ya. Istamik semua karir Dengarkan, kemudian ikuti ya. Man hadha Man hadha Wa man zalika Wa man zalika Anak gabung, bu Man hadha wa man zalika من هذا ومن ذلك؟ طيب هذا مدرس. هذا مدرس. و ذلك إمام. و ذلك إمام. هذا مدرس و ذلك إمام. هذا مدرس و ذلك إمام. جيد ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك حجر. ذلك حجر. ذلك حجر. Galika hajarun. Ma mana hajarun? Emu. Batu. Batu. Ah, santai. Hada sukkarun. Hada sukkar. Wazalika labanun. Wazalika labanun. Ah, ma mana sukkar? Gula. Gula. Laban? Susu. Apa beda antara hada dan zalika, Om Ahmad? Kalau hada itu untuk menunjuk benda yang dekat. Ah, maknanya, artinya? Ini. Ini. Ah, terus, istimewa. Kali, Kali itu untuk menunjuk benda yang jauh maknanya itu. Mumtaz. Ah, santai. Barakallahu fikum. Cukup. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di berkat ummu nisa tadi. Di lawan nombor, sebabkan bagi para pendengar di 8236543 bagi anda yang ingin mencoba Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak dimana? di mana? Ki Dengan Zaki di mana? Cimanggis Cimanggis Pak Zaki ada bukunya Pak? Tidak ada Pak. Oh tidak ada. Tapi tidak, tidak, tidak, tidak masalah insyaallah. Tayib saya baca Bapak ikuti Pak ya. Ya, yeah. tayib. Istami' sama karir, dengarkan kemudian ikuti. Man hadza? Man hadza. Wa man dzalika? Wa man dzalika. Man hadza wa man dzalika? Man hadza wa man dzalika. Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun wa dhalika imamun wa dhalika saya kabur Hada mudarrisun wa dhalika imamun Hada mudarrisun wa dhalika imamun mantaz Ma dhalika ma dhalika dhalika hajarun dhalika hajarun dhalika hajarun dhalika hajarun bahazaki ma mana hajarun? batu batu, ahsan dah Hada sukarun Hada sukarun Wadhalika labanun Wadhalika labanun Anakabung Hada sukarun Wadhalika labanun Hada sukarun Wadhalika labanun Apa makna sukar? Apa makna laban? Gula Labanun susu Alhamdulillah susu Sukar Sukar Gula Sukul gula Ahsan cahit Kalau saya bilang Hada Hadha kitabun misalnya, ini buku Berarti kalau-kalau saya menggunakan hadha itu Belumnya jauh apa dekat pak? Hadha buku, dekat Dekat, kalau saya menggunakan zalika misalnya? Zalika Jauh apa dekat itu maknanya? Jauh Jauh, ah santa barakatuh, cukup? Ya, terima Assalamualaikum ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Terima kasih kepada Bapak Zaki Jemangis bagi anda yang ingin mencoba di sesi ini Kita akan terima kembali, Assalamualaikum Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa Dengan Ummu Akmal dari Depok Iya Ummu Akmal Ummu Akmal ada bukunya umum? Ada Baik Saya minta Ummu baca Tamrin Latihan yang di bawah itu ya. Ikhra Waktub Silahkan Ummu Ikhra Waktub Nah terus. Haza Sukkarun Wa Zalika Labanun Masya Allah Mang Zalika Zalika Imamun Ah, sekali lagi Ummu Man zalika zalika imamun. Eh uh, di sini tulisan saya wazirun di sini. Zalika wazirun. wazirun. Ah, oh, sekali lagi. Oh, di sini imamun. I, Masya Allah Imamun? Nah, mungkin cetakan lain mungkin ini. Allahu wala'am. Zalika ya, ya. wazirun. Hmm, berarti saya salah, ya, uh, salah ketik ini. Ah, iya. seperti Allahu wala'am seperti begitu. Wazirun. Wazirun. Wazirun. Wanya pendek, waw zai, ya ra. Wazirun. Wazirun Baik, silakan Ummu teruskan. Az zalika kitun. Nah, mana nak kitun Kucing. Kucing, stamir. La zalika kalbun. Nah. Ma hadza? Hadza hajarun. Hadza hajarun. Terjemahkan Ummu, ma hadza? Apa ini? Hadza hmm. hajarun. Ini batu. Ah, santai barakallahu fikum. Cukup? JazakAllah khair. Eh, ya. syukran. Afwan. Susara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagi para pendengar masih kita terima di 8236543 pada sesi ini antum bisa um, membaca beberapa kalimat dalam bahasa Arab pada halaman 11 ya. Dan antum bisa juga bertanya untuk Sampai kita tunggu saat ada beberapa pertanyaan yang telah masuk ke SMS. Ya. Assalamualaikum Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setapakah dalam berbicara dengan bahasa Arab ada juga atau dengan tajwid dari putra di dia Taib, ada Adapun ahkamu tajwid secara keseluruhan tidak, tidak semua kita praktekkan Misalnya tidak ada ikhfa misalnya Jadi ketika nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf ikhfa Maka tidak didengungkan, cukup baca biasa saja Tapi ada beberapa yang perlu tetap diperhatikan Di antaranya makharijul huruf, ini yang penting. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf Zai, zal Ain, ah dan seterusnya ini ini penting tetap tetap diperhatikan dalam dalam uh, bahasa Arab walaupun sekadar berbicara sehari-hari begitu juga panjang dan pendeknya panjang pendeknya tetap walaupun tidak ada dalam pembicaraan sehari tidak ada panjang yang lebih daripada dua harokat semuanya cukup dua harokat zalika tidak perlu zalika misalnya lima atau enam harokat itu mungkin beberapa hal yang masih tetap diperhatikan Adapun yang akhirnya tidak terlalu diperhatikan tayyibin. Ya, eh. Kita telah mendapatkan satu penjawab. Assalamualaikum salam iya dengan siapa pak di mana abu ifa di depok pak abu siapa abu ifa abu ifa ya iya. abu ifa ya pak misalnya di tamrin ini kan rata-rata tanda bacanya udah nggak ada pak ya iya misalnya ada sakarun iya. sakarun ini bisa nggak sukarun, sukarun sukarun ya iya. misalnya ada sin ta kaf amaro iya. itu bisa nggak eh, mungkin ada harokat lain yang artinya jadi berbeda Ya bisa jadi pak. Sakar, Allah waalaikumsalam maknanya sakar, sakru, Allah waalaikumsalam. Tapi bisa jadi mungkin ada makna lain. Sakar. Oh itu berarti memang nantinya nggak masalah ya, pak ya, kalau kita pas ada uh, huruf yang nggak uh, Arab kundul misalnya gitu, ya. kita kan bisa salah. Betul uh, kan? Betul kesempatan. sekali. Iya bisa salah. Maka memang uh, kalimat hadasuk karun tidak mungkin langsung tiba-tiba uh, sekonyong-konyong muncul tiba-tiba hadasuk karun tanpa harakat Karena sebelumnya Bapak lihat, Hadha Soekarno sudah dipelajari sebelumnya kan. sama seperti kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sudah lihat dari kecil bahkan mungkin. Sudah sering nulis. Tanpa harokat pun Bapak bisa lihat ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kuncinya itu Pak. karena melihat, lada sering dibaca, Sering dilihat, Bahkan mungkin sering ditulis. Dan se sehingga menjadi satu hal yang biasa kita lihat dan kita dengar sehari-hari. Sehingga kita melihat, Hurufnya saja tanpa harokat Bismillahirrahmanirrahim Pasti Bapak bisa membaca dengan benar Nah ini atau. seperti ini juga Pak Kunci rahasianya kita bisa membaca Arab Gundul Tidak sekonyong-konyong kita langsung bisa Atau menembak-nembak Tidak iya. Tapi dengan mempelajari Kalimat-kalimat sebelumnya dengan harokat Nah ketika ketemu huruf yang sama Kalimat yang sama Atau kata yang sama di buku lain Kita bisa lihat tahu-tahu Ini begini bacaannya Tidak mungkin berubah Iya. Atau. Terima kasih Pak Assalamualaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita angkat kembali dari SMS ada pertanyaan berkaitan tentang iya, pengucapan ini. Satu, apakah e, dalam kata-kata dalam bahasa Arab diakhiri un satu ya, seperti filun, tapi kenapa dia akhirnya menjadi alfil? Alfil. Memang ini e, sebenarnya ini bagian daripada pelajaran an-nahw, karena an-nahw itu e, bagiannya adalah menjelaskan kepada kita bagaimana harokat huruf terakhir filun misalnya. Apakah filun, apakah filan, apakah filin Itu nanti Bapak kalau Mudah-mudahan kalau kita langgang istiqamah Terus mempelajari bahasa Arab ini Mudah-mudahan kita sampai pada tahap nanti eh, Di masa depan mem me Membahas tentang nahu wa sarf Nahu dan sarf ini khusus eh, Tata bahasa eh, Arab Yang tadi Bapak kan Filun jadi al-filu Karena di depannya ada al-filam Kitabun Kalau ada al-filam al-kitabu Apalagi kalbun Ketika ada alif lam depannya Al-Kalbu Dan seterusnya Semuanya begitu Semuanya ketika ada alif lam Maka Harokat Tanwinnya Berubah menjadi Harokat Satu saja Tidak Harokat Tanwin Barakallahu Saya suruh kita angkat kembali Dari Telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam ya dengan Siapa pak? Bupu Hani punya bukunya? Ada ada. Arab silakan. Ana minta antum baca Tamrinun Yang terakhir Baik ada, ya. ada Tukar uh, Sekali lagi Umu Hani Sekali lagi Hadza sukkarun wa laban. Ah, tolong diulang sekali lagi. Hadza sukkarun pendek. Hadza sukkarun. Mm -mm. Heeh. laban. Mumtaz. Man dhalika? wazirun. Sekali lagi, Om Muhani. wazirun. Dhalika wazirun. Dhalika wazirun. Baik. Istamir Teruskan. Azalika Kiptun A'afan Abu Hani Azalika Azalika Kiptun A'nya pendek Azalika ya. Kiptun Mumtaz, bagus La, Zalika Kalbun Mumtaz, bagus Mahaza, Hazah Hajar Masya Allah, jayit, Masya Allah, Barakallahu Fikam, syukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wa wa Mungkin tadi pendapatan terakhir, Zatih baik dari eh uh, jadi mulai ya dan sebelumnya ada beberapa SMS mungkin kita selaku terbacaan uh, terlebih dahulu. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kamus bahasa Arab seperti apa untuk menambah kosakata yang cocok bagi pemula Ustaz? Uh, kamus banyak sebenarnya tapi yang pernah ana lihat habis ini sudah-sudah ada sejak 10 tahun lalu menurut anda tapi wallah yang sekarang yang muncul edisi-edisi sekarang ini Dulu ada warnanya hijau covernya itu kalau tidak salah kamus eh subhanallah ana lupa namanya kamus Kamu, itu Ibu. ringkas Muhammad. Muhammad Yunus kamus Muhammad Syukron Amu, amus Muhammad Yunus itu ringkas kalau Bapak mau lebih tebal lagi ada kamus Al Munawwir Al Munawwir lah Al Munawwir juga cukup bagus itu ya mungkin bagi pemula ya cukuplah uh, kamus Muhammad Yunus insyaallah Bar, lawan. Baik, yang kedua, apakah ada persamaan dialek bahasa Arab dengan dialek bahasa Mesir seperti jazakumullah khair dengan khair jazil dari putra di Depok? Jazilan. Memang ada beberapa uh, dialek bahasa itu yang agak sedikit berbeda. Kalau Mesir misalnya jim itu sering dibaca ghim. Jadi kalau kita bilang di sini misalnya Abdul Majid, Abdul Majid, tapi kalau orang Mesir Abdul Magid. Abdul Magid. Sekarang-kurangnya seperti huruf green. Abdul Magid. Tentu yang benar adalah Jim. Abdul Magid. Begitu kira-kira orang Sudan ketika membaca Qaf misalnya Abdul Khaliq. Misalnya dia dia baca Abdul Khaliq. Abdul Khaliq. Nah ini tentu uh, dialek yang tepat adalah dialeknya orang Quraisy, Yaitu Qaf dan Jim. Wallahualam. Ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir. Mungkin kesimpulan terakhir bagi bagian. Ya. Taip... Kalau kita review, kita ulang kembali pelajaran dari awal dari Ad-Darsul Awad dan Ad-Darsul ini Sudah cukup banyak uh, mufradat yang sudah kita ketahui Ana tekankan sekali lagi, tidak ana bosan-bosan, ana tekankan Murojaah, mengulang-ulang pelajaran di rumah, ini penting Sehingga mufradat yang sudah kita pelajari tidak hilang begitu saja bagaikan debu di tiup angin kita ingin, ingin kita ingin semua mufrodat tetap menempel di ingatan kita maka caranya adalah salah satunya adalah dengan cara meraja. Kalau bukan dengan meraja kita baca sendiri atau kita misalnya ada tetangga kita dekat misalnya yang juga ikut belajar maka bisa join sehingga uh, bisa lebih uh, lebih meriah kalau sendiri mungkin uh, bosan atau seterusnya atau mungkin nanti bisa mendengarkan syaran ulang jika ada syaran ulang walaupun dan sini saya review sedikit ha, kita sudah pelajari beberapa kata pertanyaan. Ismul Istifham. Beberapa kalimat-kalimat tanya. Di sini ada ma apa untuk menanyakan benda. Ma apa. Lalu ada man man siapa untuk menanyakan orang. Lalu ada a a ya artinya apakah. A juga bisa diganti dengan hal a atau hal artinya apakah. Ini Ismul Istifham. Lalu yang kita pelajari juga. Uh, ismul isyarah beberapa kalimat-kalimat tunjuk, kata-kata tunjuk Ada hadha, lalu ada zalika hmm, Hadha, anda ingatkan sekali lagi, hadha artinya ini untuk menunjuk benda yang dekat Adapun zalika, artinya itu untuk menunjuk sesuatu yang jauh Demikian kiranya kesimpulannya Allah wala'miswab, subhanakallahu bihamdik, syudala ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh